Slavostovia 263 pentru darul plânsului de bucurie. Aleluia, slavă ție, Doamne, împărate ceresi mângâietorile, Duhul adevărului, te iubim și te rugăm, dăruiește acul de aur al tristeții, prin care inima ne-ai săgetat, apa via plânsului ne-ai dat și de legăturile, țintuirile, lipirile cu lumea și lucrurile ne-ai scăpat. Slavoslovia 263 Pentru darul plânsului de bucurie. Aleluia, slavă ție, Doamne, Împărată ceresc! Mângâietorule, Duhul Adevărului, Te iubim și te rugăm de ne Acul de Aur al Tristeții, Prin care Inima ne-ai săgetat, Apa Via Plânsului ne-ai dat și de legăturile, Lipirile cu lumea și cu lucrurile. Ne-ai scăpat. Aleluia, slabă, ție, Doamne, împărate celesc mângătorile, Duhul Adevărului te iubim și te rugăm, Dăruieşti-ne străpungerea inimii ca o cruce a conștiinței, care o omoară mângâirea trupească și aduce plânsul ca o fericire a mângâilor tale. Aleluia, slabă, ție, Doamne, împărates mângătorile, Duhul Adevărului te iubim și te rugăm, dăruiește ne fericirea celor ce plâng care rodește înfrânarea și tăcerea buzilor, nemânierea, aduce smerita cugetare, setea de necinstiri, foamea de necazuri. Aleluia, slavă slavăție Doamne, împărate ceresc mângâietorului, Duhul adevărului, te iubim și te rugăm, dăruiește-ne neosândirea celor ce păcătuiesc, rânduiește fiecare. pătimirea după putere. Aleluia, slavă slavăție Doamne, împărate cele mângâietorului, Duhul adevărului, te iubim și te rugăm, Dăruiește-ne mărturisirea îndurerată și concentrată a păcatelor noastre în fața lui Dumnezeu, încât să biruim trebuințele firii. Aleluia, slavă ți Doamne, Împărate Ceresc, mângăietorile, Duhul adevărului, te iubim și te rugăm. Dăruiește-ne darul lacrimilor care, ca un botez, ne curățește de păcatele noastre, ca să încă rugăciunea noastră a fost primită. Aleluia, slavă ți Doamne, Împărate Ceresc, mângăietorile, Duhul adevărului, te iubim și te rugăm, dăruiește-ne darul lacrimilor care rodește, smerita cugetare, tristeția tristețea bucuroasă a străpungerii cu vioase care ascunde în ea bucuria veșnică a nepătimirii. Aleluia, slavă -ne, Doamne, împărate ceres mângăitorile, Duhul Adevărului, te iubim şi te rugăm, dăruiește-ne focul scântietor al plânsului, care este starea de rugăciunea Sufletului ce se pocăiește, mărturisirea greșelilor. Luarea minte cu evlavie repădarea gândurilor. Aleluia, slavă ție, Doamne, împărate cele smângătorule, Duhul adevărului te iubim și te rugăm, Dăruiește-ne lacrima sufletului ca să ne putem ruga în tot timpul și în tot locul Cu adunarea minții care alungă pe demoni și să dovândim rugăciunea curată și concentrată al Iului Astravăție, Doamne, Împărații Ceresc, Mângâietorile, Duhul adevărului Te iubim și Te rugăm, dăruieși-ne plânsul fericit și plin de har ca pe o haină duhovnicească a sufletului.